<تصفيق> الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على المصطفى وعلى اله وصحبه الشرفاء وبعد صندوق <تصفيق> كيمي كابيتول تري من لي كتاب التوحيد كابيتول يست باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره الشرك تست ما با استغاثه مدن دي كانت بروح الله فالا ذا ما يلوت تتركوا بروح الله فالا استغاثه qoftë gjithashtu kuptimin lutje, po është diçka e veçantë. Ajo është kur njëri është në vështërsi, kur ka në një problem të madh, edhe s'ka dikun ku mu kthej, përveç se te Allahu Azza wa Jall, mëpajin këtë rast se nuk kthehet te Allahu, por kthehet te tjetërkush. Dhe kësaj i thuhet istighatha. Domethën lutja në kohra ose në momentet të vështërsisë është istighatha. Domethën edhe kjo është lutja, pa po fjala lutje, ka kuptim gjan, më të thellë, domethën bëhet në çdo moment i thot lutje, pa në çiraste i thot istigatha. Ekë i ka thënë Muhammedul Radhhabi se për shirku të është me bë istigatha, me lut di kujt në raste të vështira, domethënë di kujt përveç Allahut, ose me lut tjetër kujt përveç Allahut në raste të tjera, domethënë gjitha kjo është për shirku, që domethënë për shirku të madh. Istigatha e kërkimi lutje në raste të vështira është dy llojsh. Nuk është çdo lloj shirku, domethënë çet për fejes. Një lloj është Konieri është qastër, ka nevojë për dikën, ka nevojë e kërkon prej dikujt çka mundot me ia kryja të pun. Sikur që ka kërkuaj ndihmë prej Musa sallej salam. Ka thënë pas vështira, është zonë me atë Kopthiun, kohën e faraonit e ka kërku ndihmë e ka thon Allahu fastaga tha, ka kërku ndihmën. Ai kërkon ndihmën në e kërku një këtë rast nuk është për shirkut. Shkaku se ka kërku prej dikujt diçka që ka mundësi me kryj. Mi përkërkimin në raset fështira, kër i bjati ndë një musibet, ku s'ka mësit e tërkosh mi u përgjigjë në të punë mjë akry veç, Allahu subhanu wa ta'ala. A i kërkan prej njerit që ofti gjalla, po i dhejkon, për e dikuj djetër, prej idhime, është prej shirkot të marrë. Gjithashtu lutja, kër njeri kërkan prej dikuj dhe qka, qka mundët a i mjë akry, në kësh prej shirkot. Nëse kërkon, dhe qëka nuk është në posedimin e njeriut, po të nështë ndorënë në Allah subhanu wa tala, ajo është prej shikull dhe për këte, ka përshëllim Muhammed Ibn Abdullu Wahabi. Shkauku se lutja është prej ibadetit. Allah subhanu wa tala, e ka qujt ibadet, dhe kur që ju bohët që tërkujt, përveqë Allah subhanu wa tala, e thënë njeriut del prej fejtë. Thëtë Allahu azhejllë, wa kale Rabbukum u du Kër kënë një, bënë një lutje, më lutën i mua, është të gjiblëkum, unë ju përgjigëm ju. I nëllëdhine është të këbiru në anë ibadet ti, atë atët sëllën janë kërën eqë, para ibadetit tim. Kërë, në fillim ka thonë, va kallë rabbu ku më dëruni, dhe, dhe dhe zotë juj, më lutën i mua, atë të full përdojnë ndërëzatë thët, inë lëdhina jes të këbiruna anë ibadeti, atë atët cilë të regon kërë nështë ndaj ibadetit tim nëtë thët, ndaj lutjes që jë thash mu më lutë, mu të regon kërë nështë dhe nuk më lutën nëtë thët, e ka të shuita Allah sëbëhanë wa ta'la lutjen ibadet se edhkullu në gëhennem a dakhirin, do të finë gëhennem të poqtërum gjithë është të këthonë për nga mbejri sallall Du'a ul ibadati te dyat e përbajnë njëra tjetrën dhe du'a ul meselati. Du'a ul ibadati lutja e ibadetit është çdo lutje që kahen etj që bëjnë atë Allahu subhanahu wa taala, qoftë për namazet, qoftë për dhikrit. Këto i thojnë du'a ul ibada. Dhe kjo i bëhet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe du'a ul meselati ka dat dy lloj. Kërkimi apo lutja e diçkaje, me liptë diçka. Nëse kërkon për një diçka që ai mundet me ta kry, kjo nuk është për shirku. Dhe nëse kërkon dhe qëka shkasë munët me ka kry, vështë Allahu e kry, këthin duajlë mes e leti, po është prej shirkot. Prej shirkot të madhë. Shembol, ly për njërit me dhuru fmi. Këta vështë Allahu subhanu wa ta'la e ban. Apo prej në qovët i gjalla, po i vdeku. Dhe kjo është prej shirkot të madhë. Nëse kërkon për njërit dhe qëka me të ndihmu, ka ndonë dhe nje keqë, Nëdimo me kurichet punë, dhe ai ka mundësi ta ofron ndihmën, e këtë. Shembull, ka radh dikush me një grop, thotë, "Zgat ma konopin." Lutpra e kërkon pritimin jashtë konopin. Me dal prej gropës, nuk është prej shirkut. Pas pesë jane se ai ka mundësi ta kryjë njeriu dhe nuk është prej shirkut. Dhe këtu Muhammed ibn Abdul Rabi ka sel disa ajete, të cilat flasim për këtë. Thotë Allahu Azza wa Jall, "Wa la tad'u min duni Allahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin." ولا تدعوا ما يسلط اس kujt përveç Allahu azza xal. Kjo ajet i drejtohet Allahu subhanahu wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qortënis dhe për drejtuhet pejgamberit. Edhe pse kjo është e pamundur që pejgamberi më bën një gjë të tillë e keqardh. Për shkak se është pejgamber, është e pamundur ai të bëjë këtë lloj shirku. S'është së i rujtu në peshirkut, megjithatë ato që më arrit atë shkallën e ndalesës, kur Allahu azza xal i drejtohet një robit të tij, që s'është së e mundur ai Më rona të punë, e kishort çka më të për të. Me fjaltjera, kur atë nuk e mbron nës, yani iftiradi në arabesh, shembull, sikur pejgamberi më, më ro, nuk e shpëton nga Allahu se o xhel shirku, çka më të për të. Kur Allahu ju kërcënohet pejgamberit, çka më të për të. Atë ku për atë është ndaluam, çka më të për atë të qirta, kur Allahu ju flet pejgamberit për shirkun, çka më, shirkot, më këto, kajeti, të të mos bju fol. Ne këto kat kuptim ka ajeti. Wala tad'u min duni llahi ma la yanfa'u. Mos ju lut tjetërkujt përveç Allahut, nga ata që nuk të afrojnë dobi, nuk ka dobi. Wala yadhurruk as nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk ka almusime të bodam. And la yanfa'uk wala yadhurruk. Nuk të afrojnë dobi, nuk të sillën ndënje të mirë, wala yadhurruk as nuk bën keq. Nuk të bën keq, do thotë, nuk ka musime ta largon ndënje të keqe, por edhe nëse s'ju lutësh, s'ka musime të bëj keq. Do thotë, nëse e le i badetin ndaj ti, edhe mos më lut heq, kurmë s'me bëj ibadet, ai prap nuk ka musime të bëj keq ti pëse ti se bani i badet. Do thot ti këto pëse i bani i badet. Musi i bani i këto i badet. Kjo nuk do me thonë se nëse ashka të bani, do një dobi, ose të lernon, do një të kje që ki mundësi me të dushme, mundësh me bo i badet, e ki të lejume. Jo. Po Allah, subhanu, atala, ato fol, atë të vënu një kësht, dhe me thonë, pshka flet për realitetin se njerëzit ju lutën se anëvet që nuk ju ofrojnë dobi, as nuk janë bënë ndonjë të keq, s'kan mundësi mi ja bën ndonjë të keq, Allah subxeh pase se ju lutën çatyna i ka përmend këto, jo se nëse të bën ndonjë dobi ose të hak ndonjë të keq e ki drejt me adhurue, ose më lutën, po Allah subhanahu wa taala oful për realitetin gjysh ka qenë te mushrik. Wala dhurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin. Dhe vërtet nëse ti e bën këtë je prej dhullumçarve. Allahu subhanahu wa taala i kthehet pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, mbi punuk e ka thon funda jet inneke min al mushrikeen, do t'jesh prej mushrikve. Allahu Allah, Allah subhanahu wa taala to fol prej por shirkun e madh dhe në funda jetën e por inneke la min al zalimin, do t'jesh prej atëherë do t'jesh prej zullumçarëve. Dhe momentin kur ti e bën shirkun, do t'jesh prej zullumçarëve. Kështu do më thon ajo jetë ka kuptimin. Që don thotë para se më bësh shirkun dhe pasi ta bësh shirkun, do të pendohesh nuk je prej zullumtarë në votë pendimi tash lyen zullumin dhe gjithashtu para se bepo zullumin si e prej zullumçar. Mipo këtuluk i ka thonë i prej mushrikëve. Tha Shehu Djemini ka përshëndemë. Se njerëzit e dinë këtë punë, se nëse i bën Allahu shirki, është mushrik. Mi po shoh mi njerëz ve hy shehat dhe nuk e dinë se shirku është prej zullumit të madh dhe Allahu zotëllim është e kapërmëse. Nëse ti e që e tërkuit, ja tërkuit, i bën lutje të tërkujt, ja kushton lutjen të tërkujt këtij badiat përveç Allahut Azza wa Jall, atëherë do të jesh prej zullumçarëve më dhoi. Dhe zullumi më i madh është kërti nuk e i drejtë ma Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj ka thonë se do t'jesh prej zlumë qarëve, dhe nuk e ka përmejnë se do t'jesh prej mushrikë. Pasaj, ka si jellë një ajëtjetër, thëtë Allahu azza wa jal, wa in jam seska Allahu bi dhurrin, fa la kashi falahu illa hu. Nëse Allahu të prejkë më ndën të keqë, fa la kashi falahu, s'kodi kushë që mundët me largu, illa hu, përbëshë Allahu azza wa jal, wa in yuridke bi khairin, fa la rad dhe li Nëse don ta dëshirojnë të mirë, s'ka kusht e kthën atë mirësi. Yusibu bihi me yasha min ibade. Allahu subhanahu wa taala godat kanë dom me ato mirrat e tij për ropët vet, wa huwa al-gafurur rahim, ay yasfalas dha mashirus. Thethat Allah wa in yamseska Allahu bidhurrin, nese Allahu të prek me ndonjë të keqje. Do thot prej edukatës që kina përmend se Allahu azza wa xal kur ndodh njëri në një keqje, yasa Allahu don me ta ban ti dot keqje. Allahu subhanahu wa ta'ala nukta çonat dhe atkeqen përveç se po për një të mirë që ka për ju orsi tjetër pasojna. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala edhe në këtë ajet thatë xhuxu themin se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ja ka nuk ja ka përshkruajt veten të keqës. O iem sa skallahu nese Allahu të prej kë janë shprej vepra Allahut pasaj prej asojna mundot mendo dhe keqja. Allahu subhanahu wa ta'ala domethan vjen smundja e smundja të bën të izullum. Mirpo Allahu subhanahu wa ta'ala ta bën të keqën. Ndodhe keqja për shkak të smundjes. Allahu e çan smundjen A këtë çan dhe lutmë sanaja mund pa ato pamundësia, lodhjet, ato mendimet vijnë prej smundjes. E Allahu nuk ja ka përshkruajt vetës. Ja, kjo është urësia e Allahut Azza wa Jell, se Allahu nuk ka për qëllim ti me lodhje e me cmuem. Qëllimi është të tërkon pas asaj na kondën një urësitë madhe që Allahu Azza wa Jell ta ka çuatë prandaj allah nuk e çon dënë keqe çon doft e robi përveç se pas asaj ka ndënë urrësi prandaj nuk jua ka përshkujt vetë dhe nuk ka thon kur allah të bën të të cmu në ose ta çon të keqe po allah kur të prek e për asaj prekës kom si vjen smuja e as smuja ti bëhet zezat po drejt përsëritje allah nuk jua ka përshkujt vetë për shkak se nuk është për qëllim të allah, tër, të cmu e të të buzezat allah subhanahu wa taala nuk do me të bëll keq po allah ka për qëllim diçka tjetër ndënë urrësi sish ka me një hadith se allah azza wa jall me pas pasurudi kan e kishte prish pasuria, nënë thotë, kur ja qënë dikuj të fukara lëkën, jëse Allahu dhënë me lodhëtë, jëse Allahu dhënë me munuatë, po ndoshtë ta mja pashu pasurien, Allahu Azawajal mja pashu ati personi, e kishte defiua. Allahu janal pasurien, për të mirën e ti, jëse dhënë me bo keqa tina. Dhe kjo është të më thonë, e urcija Allahu që nuk ja ka pashkrujt vetën. Thotë që i khutë e mini. Fele a kja Po nëse të ndodhë kjo, s'ko kush e hekë ka këtanë. Pra ndaj më s'kërkoni prej të tërkut ku ti të ndodhë e keqja. Po veç prej Allahu subhanu wa tala. Va i njurit të kebi khejrin e nëse dënë metabolja të mirë. Allah zërë që ta shti në piesën tjetër a jetit nëse dënë e metabolja e ka lidhë me dëshirën e ti mirësinë. Se Allahu azza wajal nuk e, vetineti, e vetineti, ka lidh para në herë të keqe me vetinë e tij, a dytën e herë të mirën e ka lidh me vetinë e tij, ka thonë in yurit ka bi khairin, anasa Allahu dushiran për ti mirë, me ta çu të mirën, fela rad li fadli. Sko kush e kthen atë mirësi, usibu bihi men yasha min ibade. Ai kënda e godet me ato të, të mirat e tij, për rrobave të, të vet, domethënë qofshin prej çafirave dhe domethënë prej mirësive, prej mirësive të kësaj bote, qofshin ato rrobë jo musliman apo musliman, kujt don Allahu në këtë botë miqë për të mira vetë xajbota s'koku shi them prapë ve huwa el gafurur rahim ayash tfalas dhe esh mushirus pastaj ka sjellni ajete tjetër that Allah azza wa jall innal ladhina ta'budun min dunillah vërtetja ata të theset pi adorani përveç Allahu tasawjal la yamlikuuna lakum rizqan ata nuk kanë mundsi nuk kanë nuk posedojnë risk nuk e kanë pronën rrezkun fabtagu indallahi rizqan kerkana ta Allahu rizqan wa'buduhu la zarana ata washkuru lahu ileyhi turjaun falan daranna ata ileyhi turjaun taay dot kthenen Allah subhanahu wa ta'ala kët çështje po flet për punën e rrezikut se s'pashëhën njerëzit i bojnë shirk Allahut në punën e rrezikut dhe mendojnë se dikush tjetër ju ka ndal punën dhe nuk ka receta në punën e tij, pa pastaj kthehet dhe shkon i lutet dikujt na për të dhënë kënaqësi apo ndonjë gurrë apo të bën diçka për miuçhel punën e rriskut, ose mu ka ndalë rrisku. Allahu Azza wa Jalla thot innal ladhina ta'buduna min dunilla. Ata të cilët ju padhuroni përveç Allahut Azza wa Jalla, asa po ju luteni aty na la yamlikuuna lakum rizqan. Ata skan m'si i dhuruiu el rrisk. Fa btagu 'inda Allah el rizq. Qanata Allahu el rizqun wa'buduhu ala azurana ata wa shkuru lahu. Falëndronj atë i Lehi turjaun. Natë falënderoj bi pastërmi pa Allahut Azza wa Jel. Ju falënderoj lehu fillam kur ka ardha, ka përshëllëm me që pastër vetëm për Allahun Azza wa Jel me kon falëndrimi dhe adhurimi se vetëm te ai do të ktheheni. Do thot edhe në çështën e rrezikut nuk kërkohet vetëm për Allahut Azza wa Jel, nëse njeriu në Allahu Azza wa Jel e sprovon me furraluk, atëraf do të më bëj istighafë me Allahun Azza wa Jel, më kërkoj lutje vetëm për Allahut Azza wa Jel dhe askujt tjetër. Dhe falëndërimi ka thënë drejtator të bëhen tre tre reforma domethënë tre gjona. E para me zemër. Robi do të më njoftë, mirësinë Allahut asaj që ka dhuroj. Dhe kjo është lloji falënderimit që robi i bën Allahut Azze. Domethënë zemra e tij do të më dihet për mirësitë e Allahut. Me numruat e dhuntit e Allahut Azze wa Jell, që wama bikum min ni'mah fa min Allah. Çdo dhunti, çdo mirësi që u vjen, është vetëm sepër Allahut Azze wa Jell. Zemra e tij do të më ljoft këtë, më e di se kjo që më dhunti, kjo është mirësi dhe kjo, dhe kjo dhe kjo edhe kjo, që ti i njeh dhe po vin, i sheh çka po të vjen, i do të më ljoft zemra e tij se janë vetëm për Allahut Azze wa Jell. E dyta, pastaj është me me më xhu. Bort falënderimi Allahut Azza wa Jell. Jo për më kërnu për atyrë, po më numru mirësi të Allahut lejohet me për më njoft mirësinë e tij. Si shkarn hadith për at çorrin që ka thonë na'am, kuntu ama, fa raddallahu alayya basari. Po kam se i varbur, Allahu Azza wa Jell ma ka kthye shikimin. Do të thot Njëri me një ofë mirësin, po, kam qeni varëfërën, Allah Azza o Gjellë më kapasuru, nuk është për më krelun për atyrëve, që ka thonë pengamberi, inni, për vetën, kur ka thonë, në në nësijë du bëni Adem, onë dhe të jemë, Zotria e bivet ademit ditën e kef ola fakhr. O skon krenari dhe, për ta. Do të thot nuk po e tham për krenari këtë, por kjo është prej mirësive të Allahut Azza wa Jall që ma ka dhuruar. Dën kët rast nuk nuk, domethën nuk ndalohet ti me i përmend mirësitë të Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është prej mënyrave të falënderimit të Allahut Azza wa Jall, kur ti me gjuhën tënde e numëron mirësitë të Allahut Azza wa Jall që ti ka dhuruar. Domethën dhe kjo bëhet me gjuhë. E pastaj bëhet edhe me vepra dhe ajo është dukë i kryj ata mirësitë të, të Allahut, dukë i, i i realizu dhe dukë i, i shfrytzuar në vepra të mira tek udan Allahu subhanu ve teala. Në këtë mënyrë e falënderojmë Allahu subhanu ve teala. Nëse Allahu subhanu ve teala ka dhënë shëndet, e shfrytizon shëndetin në vepra të mira. Dhe kjo është për falëndrimet që t'i japim Allahut azza. Nëse të ka dhënë pasuri, e jep atë ku don Allahu azza, është i kënaqur me ty me atë veprë që e bën. Dhe në këtë mënyrë kjo është për falëndrimet. Prandaj kan thonë të tjerë, do të thonë falëndërimi ndaj Allahut subhanu ve teala bëhet me këto tre gjana, me njohje e para zemra, me njoftata të çka të ka dhënë Allahu Azza wa Jell, mirësitë e tij, e dyta me falëndërim me ju dhe e treta me falëndërim me vepra. Do thotë nuk u falenderoj ajo që ka njerëzit të thojnë se unë e di, e falëndroj Zotin që më ka dhënë dhe kur nuk e shef se ato mirësitë që ja ka dhënë Allahu i shfrytëzon veprat e mira. Përkundra ze, ai nuk e falenderon Allahun nga sa ta veprat e mirësitë që ja ka dhënë Allahu i shfrytëzon. نفين دنكو الله ساشتك ناصر دن تدكي نيري اكا وقتم فعل نكوش تفلندروه عز الله عز وجل شوش دن الله عز وجل مفلندروه وشاكس وقتم تأيه دوت كثيني وإليه ترجعون بس اي قصير نيائتي ترطط الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اكاو متهنبر اكاو متهنبر قطال الله عز وجل nga mashum sai etjeli e lutet te terkut per veç Allahut azza wajal. Ndersa ata nuk ju pergjigjen kur deri dit kametit. Si kur melon, si kur me lutaj ati, çka sti lut per veç Allahut, deri dit kametit ai nuk i pergjigjet. A konjeri me humbur se ke person i lutet dikujt çka si qendron per ati dhe ta luden dit kametit ai nuk i pergjigjet. Wahum an du'a im ghafilun nuk kan kujdesshme ndaj lutjes çka shtia kushtua kutan. Nuk e kuptojn lutjen e tyna. E ka sill Allahu azza wajal në form pyqse muhuse o men adhallu, nuk ka mat humbër. Mi po, në gjuna arabe, për me të regu atë humbën e tyre, kërë të gjenë në formë pytjes, mi po ka përshkëllë dhe mohimin, o këtan, është ma, ma përfshirë, se të më thonë, ma, ma, ma shpjegu se për humbën e se në qëfarë gjendja në ata persona. O men adhallu, a ka mat humbër, nuk ka mat humbër, o këtan, nuk ka mat humbër, se ata të cilat i lutin të, të tërkujt për, përveqë allotas të ata kursedh su për djishën lutjes tyre وهم عن دوائهم غافلون dhe ata nuk nuk janë të kujdesshëm ndaj lutjes që u bëhet aty rën. Vo idha hushira an-nas ekutrin xhallen njerëzit e ditën e kiametit, kianu lahum aada, bohan armechtyna. Wa kanu bi ibadatihim kafirun. Za dhurimin që ja kanë vao ja mohojn. Do thotë sikur ti lutën deri ditë kiametit e pastaj të vdesin. Allahu azza wa jallu rinjal kur të ringjallën, ata nuk janë ditë për falendrim, që munduam keni lut, çka kanë, kanë, kanë më thonë? Kanë më kon armësh tyne, kanë mund distancuprë atyrë që janë lut, edhe pastaj kanë më mohuar adhurinë se neve jo kanë keni bëur. Po dhe kjo është gjendja e tyra, Allah zot e thon njerëzit më madhumbur. Madhumbrit shkakuse janë të teludi kanë, nuk ju përgjigjet edhe në fund do të janë armësh ditën e Kiametit me njëri tjetrin kur të ringjallën. Do të thotë edhe këta edhe ata, domoshta. Edhe këta që lutën Edh ata që janë lut, edhe ata në Armesh. Me thon distancohen ditën kam e Kameshun, jo ja, këto nuk na kanë lut ndaj. Pastaj ka sjellni ajë tjetër, Allahu zeu xallot, "Amman yujibu al-muṭṭar idha daa, wa yakshifu as-sū, wa yaj'alukum khulafā' al-arḍ ilāhun ma'allāh." Aqadi kush, kush ajcili për xhijjet robet kur është vështërsi. Do të thotë kjo është ai kapitulli që ka sjell Muhamedi Nabiu, do të thotë se njerëi kur është në vështërsi po edhe kur nuk është i kthejt vetëm Allahu Ta'ala. Do më thonë istighathë kur është vështësi ibadete me Allahut. Allahu Azza wa Jalla kur është njëri vështësi. Kush i përgjigjet? Kush i përgjigjet përveç Allahut Ta'ala? Dhe kush e largon të këqijat? Ëm thot dy pjesë është ajeti. E para kush i përgjigjet kur është vështësi, kur i lutet, kush të përgjigjet? Përveç Allahut, kur jënë vështësi, vës'Allahu Azza wa Jalla. Po kush të heq të këqijat edhe kur ti lutesh? Kështu është kuptimi i ajetit. Allah subhanahu wa taala. Aihet seljas ti largon te kçihat kur to ndodhen, kur ti lutesh. Po Allah esht ai cili ti jek te kçihat edhe ti kur si lutesh. Wa yaj'alukum khulafa al-ardh. Ayuban adhab banus sotrus tokas. Khulafa al-ardh a ilaahun ma Allah. Es pas ksa ina, prapë ti turkuish, ti turkuish meriton mu lut përveç Allah subhanahu wa taala. Prapë meriton ti turkuish nanstrim. Se fjala ibada. Adhurim. Domethën asht rrien uh, nga fjala nanstrim tariq mu'abbad jun arabithin ruk an nastrome do them ibadeti boat allah taaza jal nat form se rubi in nastrohet allah taaza jal qysh in nastrohet rruga njerit qysh este rrafsh per te ju ka nastrou dhe kesh frizon rrugen edhe et ksto njeriu per atje ka marr fjalen ibade lutja shko ku se njerri in nastrohet dhe tregon dobsinen e tij para allah taaza jal dhe dashurinen e tij dhe varfërinen e tij para allah subhanahu wa ta'ala prandaj esht quti ibadeti e dua a ila waja'alakum khulafal ardhi a ila hun ma allah apo skajna apo zot tjetër ta dhrua tjetër përveç allahut azza wajel transmeton tabraniu me isnade transmeton tabraniu me zinxhirin me zinxhirin prej ti çdo të thotë se kam mosim e pas dobsi ku thot me zinxhirin e ti më thot kam mosim e pas transmetimi dobsi ngasë zinxhiri është ibnul luhaia te dihet tort ka xilaf ra transmetimit këtij për shkak se në fund djetës tina ju është djekë shpia dhe ju në djekë librat dhe ki ka transmitu në përmjës librave që i ka posë registru me hadithet e pasta ju kanë përzi e ta një djetarë e kanë logaritë prej transmitimeve dopta pasit ju kanë djekë edhe kanë thonën se masi parasem ju djekë i ka posë hadithin e mirë e pasta ju ka po hadithi i dovet thëtë hejthemi ju se kej transmitime të këti zinjiri janë këtë burrat e sakt përveç ibn Huleja ibn Luhejas edhe kje është hadithin e mire ka mje për ka përzin fond djetës ti këtë transmitnime këtë nga oba dhe ibn Samit thot kane fi zemenin nëbiji sallallahu alai usam munafikun juqzi l'mu'minin në kone për nga mbejri sallallahu alai usallam ka qenë një munafik që i ka mundu besim tartë nuk e ka përmen ibn e munafikut po ka ordi të ibn ebi hatim se munafikut e ka të fjallin për Abdullah ibn Ubej ibn Selulim më vafikën e johur do të thon transmetime që ka ardhur për the. Fa qale ba'duhum ka thon disa prej besahave kum ngrihen bina nestagithu bi rasulillahi min hadha almunafiq. Kërkojm prej pejgamberit ndihm apo lutje me fjalë që të na shpotojë, na rrumb prej këtij munafiku. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam pejgamberi tha innahu la yustagathu bi. Nuk kërkohet lutje premë o inema ystaga thu billah po lutja kërkohet prej allahut subhanahu wa taala ke fjala o staga the sh ta maharat përdoret edhe kur njerëzit kanë nevojë për një punë do të thotë ne ke transmetim ose nëse kanë pasporë shëllim ata eh, ke fjala o staga është shkaku që pejgamberi ja ka mohu ka cin mos pëlqimi por i pordërimit përdë, kësaj fiale të pejgamberis sallallahu aleyhi dhe sellem. Por shkak se zakonej por dorat, por lutja ku njerëzit janë vështirë për Allahun azza wa jall. Se tham në fillim se kërkimi prej njerit me diçka që kamunat me kry lejohet, afton. Pasi çë pejgamberi sallallahu nuk ka dash me ndihmun këtë rast, por shkak se në katras e sjdash më manden e hap ndaj atij munafikut. Dallaj përjasht është paraqit si musliman, dohta ka cin kelë dhe ky shkakut që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka dashë me dënuat munafikun mos më thon, thonë çish ka orë transmetime se kur i ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta mbyjt Mikel Abdullah ibn Ubay bin Salulin, ka thon jo. Mos thojnë njerëzit se pejgamberi po i mbyjt shoktë vet. Shkaku se ky ja është para njerëzve është paraqit si musliman. Kjo është një meselesh inshallah do t'shpjegojë na per punën Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Shumë njerëz nuk e dinë sepse pejgamberi sallallahu aleyhi وسلم e ka ditë. Ai ka dit pejgamberi se është munafik. Mirëpo nuk e ka mytë. Nuk është musliman. Nëse paraqit musliman, s'ka qenë musliman. Pejgamberi ka ditë. Ka thonë pejgamberi menbeddel adinehu faqtuluhu kush an ran feynetimutna. Do të thotë ai zi liban kufër, ashtë thot musliman, pastaj ban kufër mytet. Pse pejgamberi sallallahu aleyhi وسلم e la këtë. Dhe shumë prej sahabeve e dishin se kjo është munafik. Mbi po Allah nuk e dënoi. Ka një hadith, ka 50 deu thuaj lëna mosto njerëzit se pejgamberi Muhamedi po i mbych çok të vet. Meqë është urtësia që pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam e ka lënë. Mbi po çka është ajo që fshihet? Është një meselesë se pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam e pa mundur mundit filanin që ka dalë prej fesë e pejgamberi mës me ngrit xheriatin bete hukmen. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam kur kanë ardhmë ndërmjetsu për nihajn ka vonallahu sikurt kesh vjedh bia ime ja kishash kurtu dorun e ketras qysh po e lën kta i cili ka ndrru fejen ka dal prej fejes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ni faqun e dija ka ditë nëpërmes vahjit ja dhe e dyta nuk ka mujt me arrit me dëgju dy dë dëshmitar se kisht munafik kufrin e tij por shaq se ki munafiku oshtrujt me kallzu kufrin e tij ose ka kallzuajë kanë dëgju ndonjë gru ose kanë dëgju ndonjë fëmijë i vogël ose kanë dëgjuar vetëm ndonjë dë burr, nuk kanë ndodhur me dëgjuar më shumë se një person. Domethënë, mi afro dy dëshmitar që kanë dëgju, edhe, Kase, salallar, e kanë dëgjuar, edhe po mungon rit argumentes. Ka së pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rregulla te ksoi bote i çet ligjin me dëshmitar. Ani pse e din se fulani është munafik? E ka ditë pejgamberi me vah, mi po nuk ka muslimi thon ti e dënova se mka vahi se është munafik. Jo, ja, se rregulla te hukmet te ksoi dunya ngritën me dëshmitar. E pasi që s'ka pas dëshmitar Por kta e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Siç i lën çdo kënd, domethën sheriahti se nëse skuq dëshmëtor njëri jashtë poshtë derisa nuk ngritet dëshmia kundërti. Kjo është kohku që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë munafikun. Prandajse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte lën, po e kishte ngrit. Kështu që ka shihur shekullislam bimut e mia dhe ka dhe i joti nëse zgaboj. Do thotë, kjo është meselja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë këtë e këtë ka lën këtë munafikun. Pastaj ka sill disa ajete prop kapitull tjetër, po ka të bëjë kritik me Shirkun Muhammedin Abdul Wahab. Allahu Azza wa Jell përmend domethënë dobësitë e atyre që lutën përveç Allahut Azza wa Jell. Domethënë dobësitë e atyre zotrave që lutën nga njerëzit. Qoftë Allahu Azza wa Jell, "E ju shrikuni ma la yakhluqu shay'an wahum yakhluqun." Ai shasëron Allahut atë që nuk krijojnë asnjë sen. O hum yakhluqun, vet krijojnë, vet formojnë, domethënë tikos i krijojnë, që ju luteni zotrave që pretendoni se janë zotë, ata nuk kanë krijuar asnjë sen dhe hum ju khlakun, përgun razi, janë të kryum, wala e së të tihuna lehum nësra, asë nuk kanë mundësi me ju ndihmu, wala anëfuse hum janë surun, asë vetën me ndihmu. Në thotë Allah Azzawajal, atë e folë dëpsi të zotra të tyne, i ka përmenjnë katërgjana. Pse nuk meritojnë mulutën? Nuk meritojnë mulutën se nuk e kanë veti në kryimit, nuk kryojnë. Dhe dëpsi e dytës shë vetë, janë të kryum, di ولا يستطيعون لهم نصرا ونس نjerzit mesen dhe kanë nevojë për ndihmën e tyre ata s'kan mundësi me ndihmu. ولا انفسهم ينصرو ما ذا as vetën s'kan mundësi me ndihmu. Këto janë katër dobësit që Allah azza wa jall ja ka numëruar zotrave që adhurojnë përveç Allahut azza wa jall e që janë sebab që njeriu do të mëlanc, domethënë janë shkakt që nuk meritojnë adhurojmen e tyre. Adhurimin me apo. Pastaj ka sjellë një ajet tjetër, thot Allah azza wa jall Walladhina tad'un min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Datë të cilët ju luteni ju jo, përveç Allahut azza ve zel, la ma yamlikuna min qitmir. Nuk posedojn asnjë qitmir. Do thonë nuk kanë mosim e krijuas, nuk e kanë, domethënë pronë vetën që mundin me veprua çka dojnë me ta. Çka është këtë mir? Këtë mir është ësht për hu, për luhura që sill e mbush till hurmën. Ato nuk e kanë as këtë, nuk e kanë krijuas këtë, as, as kanë mosim e kriju që është për ju lutënë i atyra? In të dëgjuhum las me u duaëkom, nëse ju lutënë, nuk dëgjohin dohën e jujë. Lutet e juja nuk i dëgjohin, janë shurdhën. Walau se mi u, mas të gjabu lëkom. Edhe sikur kishin dëgjuh, s'kanë mundës ju më përgjish lutës. Wa jo më lë këjamëti jë këfuru në bi shirkikëm. Në ditën e këjamëtet, pas të jë muhojnë shirkën e jujë që akeni bë Cisone najet Allahu subhanahu wa taala privetiveve qi i përmend opsisë zotrave të tjerë përveç Allahut, se ata nuk dëgjojnë. Dhe fat keq se çesht fraksionet, shumë fraksione kur vijnë me, me pohue vetit të Allahut azza wa jael, nuk kanë çështë pohojnë dëgjimin e Allahut azza wa jael. Dorsa kjo është privetive qi ka Allahu azza wa jael dhe kjo është për lavdatave qi bota Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka mangësi me më martu Allahun dëgjues as me cilsume, me selsume me selsine dëgjimit se Allahu azza xal dëgjon, çu ka mundsi me konë Zot kur ai si dëgjon lutjet. Allahu azza xal mangësi e zotrave të tjerë që, bon, që kanë bën, që kanë bën mushrikë, që kanë adhuru, ka thënë kjo se ata nuk nuk dëgjojnë, Allahu azza xal dëgjon. Siç ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për dëxhallin. Ço e ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thon inahu awarun. Ayash me ny sy. Do thotë ka dy sy, po veç me njërin she që në robë juaj nuk është beavar zoti ju nuk është avar kjo është për mangësive ti allah nuk është kështu domethënë ma mos pasja dy sy me shikoj a të mangësi pejgamberi thot zoti ju nuk është e allah zez... pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithu ka për me pashim ulëxhimin nëse diçka tjetër ka ka thon dietar shkoku si pejgamberi ka përmend këtë është te besimtarit mi shikun normand më një herë sa të shf dëjallin dhe është që po sheh vetëm një sy nuk e ka, ka, ka, si ka po sy në rregull ka të mejtë në sy nuk është zëtu. E që ka të mejtë nuk shikanë dhe nuk dëgjënë, nuk ka musime, kanë zëtë. Dhe si kur ta këshin dëgju lutin e ju, nuk ju këshin përgjigjë. Dhe në ditën e kja mejtët, ata do të muhojnë, atë shirkun që e keni ba, atë shëshrimin që e keni ba, Allah Azzawajal, Allah Subhjana wa ta'ala. Këtë është një mes ele, tjetër, ajo është dëgjimi. Allah Azz vorr njerëzit e shkojnë edhe lutën te çjet përveç Allahut Azza wa Jell. Dëgjojnë? If dei kur i dëgjon apo nuk dëgjon? Thonë Allahu Azza wa Jell nuk dëgjojnë. Domthonjë zotrat që adhurojnë përveç Allahu nuk dëgjojnë. Kjo vlen edhe për të vdekurit na për te çafon aportyrve që lutno. Nuk ju dëgjojnë. Po edhe sikurt të kishin dëgju, sikishin pas muslimi ju përgjigj. Pra edhe di atort, if dei ku ja po dëgjon apo nuk dëgjon ko xilaf. Disa kanë thonë dëgjon. Janë argumento me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hi tek të vdekur, domthonë në varreza, i ka përshëndet. Ka thonë "As-salamu alaykum ehle al diari min al-mu'minin". "As-salamu alaykum" dhe pastaj Allah t'i mbëju balorë këty u shtëpive. Qazoni ka, ka përshëndet datë dëgjojnë. Dhe ka një hadis tjetër Ibn Abdul Berri e ban sahihat se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur të kalon dikush për rreth varrit personit që e ka njoft dhe jepë selam Allahu subhanu wa ta'ala ja këthen shpirtin dhe a ja mërë selamin dhe këthen selamin në thot po përgjigje është se luftën e bedrit kur pengamberi sallam i ka hudhë dhe vdhejkullit e moshrikve në të bononin e ju ka thonë e ju ka thonë e ju ka thonë e ju ka thonë e ju ka thonë e ju ka thonë e ju ka thonë e ju ka thonë e ju ka thonë e ju ka thonë e ju ka thonë e ju ka thonë Ka thonë sahabët ja Rasulullah, ti po i lupë, po i fletë aty është ka nuk dëgjojnë. Ka thonë pengamberi sallallahu sallam, ju të ashtë që nuk dëgjëni më mirë se këta. E kërë, ju nuk dëgjëni të ashtë këtë moment më mirë. Ka thonë djetarë se këtu është fjallëja pengamberi ka thonë el anë, të ashtë, moment, ju është në mundësia të ju me dëgju pengamberi sallallahu sallam. Jo se dëgjëni vdhe i këri, vazhdimisht Ellos e dëgjon vazhdimisht ç'sh mendojnë të sa. Do thotë, edhe hadithi tjetër ku ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi se dhe sellem se kur do vdeset i vdekurit dhe kthehen familja e tij pun në shtëpi, ai dëgjon trokitjet e nallave apo e tkpucësve atyre që janë parsiell xhenazën, domethënë xhamati t'uksy për shtëpi. Këto natë çaj dëgjon. Ka thënë jetor se këto janë raste momente saktume ku ka përmend pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem dhe i ofron mundësia të vdekurit me dëgjim. Pra ndryshe fjala vetë e sahabeve i kanë thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çuç biu fletën, asha nuk dëgjojnë. Do të thajë kanë ditë sahabë se ata nuk dëgjojnë të vdekurit. Po ka qenë moment ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon se këta tashti, au thon dëgjojnë, au thon më mirë se jo. Ka qenë moment kur juç mësua ti je më dëgjua fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë sahih Muslim, prej Anes radhiyallahu an, thotë: "Shu jan nabi sallallahu alaihi wasallam java Uhud." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është çka koka? doftë të نو hudet shujë do të them është varr që mund të më bëjmë ftyrë ose në krye wa kusirat rubaiyatu kjo është si dhëmbë dhëmbët e syrit i thënë rubaiya kjo është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa qala pejgamberi ka thonë kayfa yuflaḥu qawmun shajjū nabiyahum çush mund të më shpëtu një popull që kanë çaq kokën ja kanë çaq pejgamberit hynë atë kanë çush ko mos i më shpëtu E ka zbritur ajeti lejseleke minel amri shei nuk kus çështja e njerzve në dorën tonë do të thon Allahu subhanehu ve tej pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem shej muhammed ibn abdullah be ke ke transmetim çdo mësh më thon sa as pejgamberi sallallahu selam nuk i ka çështet e njerzve në dorë nuk meriton lutjen se pejgamberi sallallahu selam çush ka shumë ndër ka thon njerz celat torto ruin pejgamberin e tyre, i ai ja thën kryt aty, nuk e dojnë, e urrejnë, e luftojnë, qysh ka mundësi me shpëtu? Allahu zotallajse le kemin al-amri shay'un. O yatuba aleim au yu'adhdhibuhum. Nuk është çështja e jetës tyre në dorën tona, doshta Allahu i fal ata apo i dënon ata. Është puna e Zotit tand. Të ai ka mundësi ia pranon pendimin atyra, edhe me i fal ata. Nuk është kjo punë, puna e hyjja. Do të thot për më vendos për njerëzit, domethënë Allahu zotallajse ka thurtur në mënyrë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe ka zbritur ajeti për këtë. Transmeton Ibn Amir radiyallahu anhu that anna samiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that Abdullah ibn Amir kam dëgjoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam iqul idha rafa'a ra'sehu min ar-ruku' fi ar-raq'ati al-akhirah min al-fajr kurrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurrit pri ruku namazin as-sabat me rakatin e fundit apo me rakatin e dytit allahumma al'an fulanan wa fulanan allahut thike pejgambëri sot ozot mallkoye fulanin edhe fulanin pasi sot thike sami allahu liman hamida Rabbana ولك الحمد pasi ç'theka sami Allahu l-min hamida sami Allahu l-min hamida al-mathan Allah ad-dajan falendrimen e robet tij falendrimen ç'evan robet tij eda thumma rabbana ولك الحمد zoti takon falendrimen ka zbrita jeti leysa laka min al-amri shay'un nuketin dor çështjen e jetës njerëzve kaon transmetem tjetër qe ani yedu ala Safwan ibn Umayyah penga be ka bodor ka përmend me imra Safan ibn Umayyah Suheil ibn Amr e el Harith ibn Hisham, el Harith ibn Been e Ishamit, apo ku i kapamen këto tre se ankon kokat kurrëshve. Ashjola për luftën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të thon of uh, skodrës Uhudit, kodra Uhudit është domethënë Medina, atë çe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon kjo kodër yuhibbu na wa nuhibbu ash kodër çe e dojna edhe na don neve. Na thot prevetive të Uhudit, kodër ça thos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend, është e kavëtinë dashurisë ka qenë pejgamberi na don edhe dojna e natvent por shkak se kanë dodha ofruhutit kanë thon luftë e uhudit, uhudit. por shkak se kanë dodha afër kodrës uhudet e kur pejgamberi sa e kanë hub musliman të luftën kanë dështue por mos respektimin e rregullave që pejgamberi porosivit pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam që ja kishte dhënë edhe dështunë vdesën 70 për shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selam dhe pejgamberi domethënë ju çauk koka dhe ju si dhame pejgamberi sallallahu aleyhi kokat ato kokat e korregjve që ishin boni dua kundër ty dhe i mallkoi ken që shka arë në trasmetim, dhe më thonë, ka në konut. Në konut doja pas, dhe më thonë, gjdo namazë bëhet, në thotë është prej regula, djetarët kanë thonë, se në kërë ndodhin mosibeti bëj musliman, bëhet konuti, konut, dhe më thonë, me që drunë kam, bëhet lutja në kam, në rëkatin e fundit gjdo namazë i farës, pas rukus. Rëkatin e fundit, gjdo namazë i farës, rëkatin e fundit pas rukus, bëhet lutje. Edhe, Penga bej sallallahu an qatluja i ka përmend tre persona kryesorë që kanë kont mushrikëve asoj kohe me emra, edhe i ka mallku, edhe i ka thonë domethënë at fjalën se çysh mundot çysh kshpoton një popull që ja thënë ja thënë kryet pengaverit ty na, edhe ja thënë dhëm. E ka zbritur jetë i lejsel ekemin el amri shayun. Tu nuk tin në çështjen e ty na për jetën, çështën e jetës të ty nuk e ke në dorë. Dhe vërtet këta persona i nëdhzumavan. Dhe vërtet këta persona i nëdhzu, ma van. Dhe më thoni, këmi disë o meselin në këtë hadith, e por është se pingamberi sallallare e sallam ka bo dua. Dhe në thot, është regula se këtë vinë vështë tërsit në bi musliman, është prej sunnetit musliman me bo dua në kunut. Dhe më thonë me bo, mas rukus në farzë, me imam bo duaja. Dhe gjematin prapa, thujnë amin. O zotë pra nëjë. Gjëtë ashtu, përfitohet se lejohet me përmend njerëzit me emra. Lejohet njerëzit me përmend me emra. qoft në bodo e hapurta, qoft në bodo kundërtyne. Shikon me, kundër me thonë, o Zot, na ruaj pisherrit filanit vet filanit. Ta ruaj, përse ose ktheja sherrin filanit filanit mbi kryteve. Mi po, ka ghilaf a lejohet me malku? Mi po, s'ka problem nëse i përmend me emër, me ju lut për ta ose kundërtyne. Po me malku me persona me emra është tjetër meselë. Pasaj mesila tjetër, thot, ka thon, allahu, e ka thon këtë pasi, ka thon, semi Allahu li men hamida, Rabbana o leka l'hamd. Dhe thot imami, si pas këti hadithi, thot, dhe kjo është, dhe me thon të, imam Shafiu dhe Ahmad ibn Hanbele, se imami, nuk thot vështë, semi Allahu li men hamida, e gjemanti Rabbana o leka l'hamd, për edhe imami thot, semi Allahu li men hamida, Rabbana o leka l'hamd. Dres me tim, Rabbana o leka l'hamd. Dyja janë sakta. Sipas parës, Rabbana laka alhamd, o Zoti ynë, ty të ka falendërimi. E dy dhuy kuptimit dit, Rabbana wela kalhamd, Rabbana, o Zoti ynë, ty të përgjigjemi, wela kalhamd, dhe ty të ka falendërimi. O Zoti ynë, ty të përgjigjemi, wela kalhamd dhe ty të ka falendërimi. Dorsa e para pavaf, Rabbana laka alhamd, o Zoti ynë, ty të ka falendërimi dhe ka zbritje ajo, domethën se pejgamberi sallallahu alajhi ve me thonë që e ka shurtu. Tashmbejt veç një mesele, ajo asht puna e mallkimit personave. Ne kemi thon, maharat disa konfërsë nuk lejohet Muhammed ibn Abdullah ka mendimin se prej këtij hadithi përfitohet se lejohet edhe mallkimi e njerëzve të caktuar. Kush e ka marr këtë, disa kanë marr se kë hadith flet se nuk lejohet mallkimi e njerëzve të caktuar, kur është për individ. Lejohet i përgjithshëm, po për jo për individ. Dhe kanë thon se kjajet ka zbritje për këtë në pjesë dietore, domethënë çka e thonë dhe çelën e shohemi, thonë jo, që hayat ka zbritën për fjalën tjetër që pejgamberi ka thonë, çy shpëton një popull, për çta ka zbritur jeti. Jo pse i ka mallku. Dhe kanë thonë, mallkimi lejohet dhe këtë mendim e ka Sheikh Muhamedit Naglovit, i shirit nga mesela e fund që i ka radhit, ka përmendse nga hadithi, domethënë nga ky kapitull përfitohet se lejohet. Siç kemi thonë, se nuk ka tjetër mallkimi, domethënë njeriu duhet mburoj më thonë, du shumë, domethënë nga mallkimi, porse lejohet nëse e kuptojnë kushtat dhe nuk ka pengesa gjithashtu ka një hadith në Sahih Muslim për Buhureyra radhiyallahu an thot قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين kur isriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aiete dhe çorto familjen e afërt familjen tonë të afërt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thua dhe ka dalë te kodra safa dhe ka thon ja mashara kurish o ju kurish Ishtë të ruë në fuse këm, blene kush, vetën e jujë, në thëtë, lirënë e sukurë e blenë dhikushka, që ashtu lirënë e vetën e jujë, blene dhe me thonë nga gjënotë, ruënë e vetën, prej të këshiave, lirënë e vetën e jujë, la sukurë që i blenë të robë e dhe lirojë, la ugnë i anëku minë Allahi që i a, se së kam mundë si mi afru, asë në di, përveqë, Allah sëbëhenë wa ta'ala. Fallet shartash kefran Allahu azza wajal. Do thot la ugni, un s'ka musim me ofrën ndonjë ndihm Juve ose me shpëtuar prej diçka. Para Allahu subhanahu wa ta'ala. Esht Allahu azza wajal ayetë më. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. O Abbas ibni Abdul Muttalib. Abbas ojajtina, Abdul Muttalib babaya e Abbasit. Kanon dietart, lejohet se emri nuk është në rregull në sharia ska Abdul Muttalib robi i Talibet. Po pejgamberi ka përmend. Ka thon dietart, nëse ti kosh e kani iman, për shembull, me pas Abdülisa, afton, Robi Isus, apo Robi Musas apo Robi Krishtit. E gjithëort, nëse është në form lajmërimi, nuk ka problem. E gjithëort, nuk ka problem. Po nëse është form pranimit, atëherë është ndaluar. Dhe këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e konte pranuar, domethënë se është në rregull. A u thonë ki Eiman, po kont të, të thirr, a u thon Abasen pa po boshi bi Abdul Muttalib, Yusef ejmri është në rregull dhe më thon se lejohet se pejgamberi ka thirrë me katëmin Abasin, se pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem ka thon edhe për veten në luftën e Hunainit, ana anabi yundak la kadib, un jam pejgamber, nuk kam gnjëstra, kam ana Ibnu Abdul Muttalib, un jam biri i Abdul Muttalibit. Do thot, ka për me u shkon të kallzu regjinën e tij, sukon të tregu, do të thon se lejohet ke imra ose lejohet, sukurkonieri kallzon por dikana u thon se është fasikosh filani, do të thon që është mirë me kon fasik po ashtu kallzu se fironi as të ketcha. فعلتي راكم يا عباس او ابا عبد المطلب La ugni anki min Allah shay'a, edhe pse të kam afërsi domethënë ndaj teje, s'kam mundsiun me të ofruas asnjë sen, me të bodubi para Allahut Azza wa Jall. Ya Safiyatu ummat Rasulillah, o Safia, hola pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. La ugni anki min Allah shay'a, s'kam mundsi me të ofru ndenim para Allahut Azza wa Jall. Wa ya Fatima bint Muhammadin, o Fatima bint Muhammadet, selini min mali ma she'ti. Çfarë kërkosh nga pasuria ime? La ugni anki min Allah shay'a, s'kam mundsi me të ofru ndenim para Allahut Azza wa Jall. E ka përmendur Muhammed radhiallahu anhu në këtë hadith sikur sheka ka përmendë dhe don e kunutit. Në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa shejux themin nuk e ka sill don e kunutit për me mësuar mesele të fiketna. E këtë çorçe, sikur lejohet fik. Ka diçka tjetër për shkak ka përmend Muhamedi ibn Abdullah Abi Punon e dua s kunutit. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ndodhur kçihat ose kthite Allahu se xhel. Dhe me ata zotrit e njerëzve të mirë, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse ka njerëz të mirë në këtë botë, zotnit e ty janë kush? Pejgamberi dhe shoqët e tij, megjithatë, kur i kanë ndodhur ajo pas provimit në luftë, thonë nuk është kthimi kur kujti ku tjetër, po Allahu subhanahu wa taala do thotë, e nikumetën për njerëzit e tjerë, kusht zotrit e të mirëve, të kësaj bote, njerëzve të devotshëm, ju kthehen Allahu azza wa xal, pra edhe njerëzit të kësaj kohe nuk i lejohet aty miu drejtutë të rkujt me kërku, po për i Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ja ban çart familjes vetë afër, në bashkësi ka urdhrua Allahu subhanahu wa taala pejgamberin me e hir, më ka treguar vërtetën vi surtu, jaq ta tregu sons kam mosi me, me ndihmu, edhe bijës vet nuk kam mosi me ndihmu, përveç nëse do çka don Allahu subhanahu wa taala. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Fatimas se lidhuma Allahu na zogjel. Allahu azza wa jall është ai cili të ktheja, un nuk kam mosi me ndihmu as në as në katbot, as në botën tjetër, përveç për çështjet e dunjas, çukurësh pasuria, merçadush për pasuritë më të tjetër, për këtë dunjë pa të Allahu azza wa jall s kam mosi asnjë sant me tkri. أكبر الله برفضونا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك